Та ще й до школи ходила. З панною Косінською попав пальцем у небо. А ти, що я у школі вчилася, що ж тут дивного? У нас чимало дітей записується до школи, тільки ходять потім хто скільки. Дехто взагалі рік два повчиться, а далі ні ногою. А я шість класів закінчила, бо школа у нас шестирічна. Ух ти, аж всі шість класів. Але, може, у школі тобі цього не розказували? Ось послухай.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 так і посунувся з ними через темні пропахлі травами сіни до кімнати. Розділ третій. Димка висока, ходюща, в чорних блусті, спідниці та білій паркальовій хустині в сині горошок, зав'язаній молодичкою на темно-каштановій зі срібними прожилками сивини голові, забрала кошики, поставила їх на лавку, пильно глянула на незнайомця з-під примружених повік. — А це кого ти, Богоданцю? — вона ніколи не казала. — Да, наче Богдана, а тільки Богодана. У наших вересових кущах надибала, чимо соснині між жибами цього худюського опенючка підібрала. — Тино, який білюсі і аліганський. — Дякую, пані Димко, за аліганського опенька. — Красно дякую, що мухомором не обізвали врахую ваше зауваження. Якщо у цьому гостильному селі будуть добре годувати, то обіцяю багато їсти, хутко поправитися і стати справжнім боровиком. Тільки ніхто мене в кущах не знаходив, я сам знайшовся. Федір артистично поклонився передимкою, а тоді вистручився, як на параді, змахнув головою. Федір, єдиний син Далила, не Галицького, а Лесика, театральний псевдо Теодор, тимчасово мешкає у Львові, студент, Учусна історика. Приїхав збирати матеріал про ваше мальовниче і героїчне село. Кажуть, що тут багато чого цікавого було під час війни». «Якої такої війни?» – перепитала Димка. «Через наше село тих воїн прокотилось, як чорних хмариськ через осіннє небо». «Ну, не наполеонівської, це точно. Австро-угорсько, німецько, російсько. А, ти про велику, про царську?» «Царську війну я тутечки пережила, на своєму хуторі». На хронт не ходила, спукалок не стріляла, мендалів не заробила, так що мені про неї балакати. Була, та й Богу дякувати за гула, хай їй тряся цій війні. Так-таки вже й немає про що балакати.